Залишається викликати таксі. Але диспетчер вибачається. Вільних машин немає. Треба зачекати хвилин 15. Я не можу чекати. У мене немає часу. Перекидаю все це у валізу на риску І в дорогу до будинку. Глава друга, що розповідає, як вислужувався нотаріус. У нотаріальній конторі Пирятина на розі вулиці Жовтневої три дні працював слідчий. Утворився безлад, після якого старший нотаріус намагався все устаткувати. Він переглядав папки зі справами, перекладав окремі документи, осудливо схитуючи раз раз головою. А потім ставав на драбину і розташовував папки на полицях. Полиці від самої стелі до підлоги були вщент заповнені справами. Багато з них були давно закінчені. Спадщини, які він оформляв, кілька разів по тому переходили з руку руки. Угоди, які він укладав, давно перестали існувати. Власність ним узаконена, уже сто разів перепродувалася. Але нотаріус все те зберігав. Якби хтось запитав його, навіщо, він би не відповів. Він звик сидіти між запиленими папками, у яких були заховані чиїсь долі, чиїсь перемоги, переживання і страждання. У тих папірцях був захований час. Між сторінками причаїлися дні і години, роки і десятиліття, які можна було відновити в пам'яті, але не можна було утиснути між хвилинами і годинами нинішнього буття, бо вони лежали під брилами того часу. Нотаріус побожно ставився до справ. Справи були завжди. Коли Сава маленьким приходив з матір'ю до контори, де працював батько, то полиці все так же були забиті зв'язаними паперами. Деякі поруділи від часу, покривилися, повисолоплювали язики, і він їх боявся, як буває діти бояться статуї. Мати ставила його на стілець біля батькового столу і уже тоді він, як маленький нотаріус, відчував трепет перед усім, що його оточувало. Відчуття могутності і величі кабінету залишилося назавжди. Нотаріусу ніколи не спадало на думку перебрати справи і викинути старі. Там не було зайвого. Кожна папка засвідчувала мудрість і знання. Харитон Захарович ходив у світлих сорочках, і чорних на рукавниках. Він був сутулим від сидіння за столом. Його пальці вимазані чорнилом. Часом він відчиняв двері в бокову кімнатку, де стояв умивальник і столик, діставав із шухляди яскраву коробочку і давав синові людяника. Батько був немолодий, контора державна. І він боявся, що місце нотаріуса займе один із студентів-практикантів які приїздили щороку. Радянська влада дала йому роботу, поважне місце в суспільстві, і він трепетно його цінував. Ніхто не знав, чому він так вислужується. Він беріг місце для сина. Сава народився, коли батькові було 47, а його дружині на 10 років менше. Харитон заборонив дитину панькати. Малого називали тільки на повне ім'я. Не цілували і не чукали. У них була квартира на дві кімнатки в одноповерховому будинку із продовгуватими вікнами. Був сарайчик, у якому штабелями лежали дрова, що їх нарубував конюх Віктор. Коли протікав дах, чи коли обвисав до стежки бузок або забивалися димоходи, незмінно кликали Віктора. Він вносив до помешкання дух сіна і морозу, шумів, сміявся і жартував. Завши тихий і скупів у словах «одаричі» терпіли, бо так не робив ніхто. Віктор був акуратистом і зайвого не брав. Коли Сава підріс, його попереджали, що не варто вживати некультурні слова, як Віктор, і не варто піддаватися на його запросини, покататися верхи. Одного разу по дорозі зі школи Сава таки сів на воза. Кінь біг під тюбцем, вони з Віктором реготали і горлали кожен своє. Потім Сава став часто завертати настанню, щоб розбавити пісне, інтелігентне життя. Мати знаходила у його турбинці грудочки цукру, скоринки хліба, Хлопець відбріхувався, аж доки одного разу не витрусила з кишені самокрутку. Він сполотнюв, а потім схопився, запалив ту цигарку і став жадібно смалити, приказуючи, ось вам, ось вам, я давно вже це роблю, щоб ви знали. Вона стояла розгублена, тиха, домашня картоплинка, що не мала іншої відради, крім дитини. Цілими днями вешталася по хаті, варила, прала, підмітала і змахувала пил ганчіркою, що стриміла за пояском фартуха. Перед вечором брала великого ножа і йшла у дровник нарізати скіпок для розпалу. Дрова були тверді, скіпки не нарізалися, але вона налягала всім тілом на ножа. Солодко пахло деревиною, скіпки сяїли тихим вечірнім світлом у темному сараї. Вона милувалася своєю роботою на якусь мить,